Можна мені сісти? Можна, але не тут. Тут зарано. Знову повторюєш. Стою і дивлюся на тебе. Нічого не пояснюєш. П'єш воду, дивишся на мене й усміхаєшся. Урешті говориш. Іди, тобі вже час. Відчиняю важкі двері кав'ярні, обертаюся, аби поглянути на тебе ще раз. І раптом розумію, що мені вже не пекуче і не гнівно. Застигаю і дивлюся на тебе. Ну, зупини ж мене, поклич, будь ласка. «Підведися, підійди, шартни за руку, притисни до себе, як самотні люди притискають до грудей кошенят. Зроби хоч щось, аби я знала. Біжи, бо спізнишся на роботу, немов обриваєш усі ниточки між нами. Хочу сказати, що я не встигаю. Підводжу важку відсну голову, у вікно просочується новий день». Тереза Тереза почувалася розбитою. Бували такі дні. Рідко та все ж. Коли вона розуміла, що занадто добре виконала свою роботу. Ні, не так. Занадто близько підпустила до себе тих, кого треба було просто обіймати. Буває так, що людські історії несуть тебе, несуть, і ти вже всередині цієї історії. Ледве допленталася до найближчої кав'ярні. Додому не хотілося. Мабуть, усі вже повкладалися або вдають, що повкладалися. Маруся почує, що вона прийшла, вийде, спитає, як справи, і що тут скажеш. Не можна розповідати історії своїх клієнтів. Не тому, що Маруся розповість комусь. Просто не можна. Історії повинні залишатися за зачиненими дверима їхніх квартир. Не можна їх тягнути за собою ні в кав'ярні, ні додому, ні до себе в серце. Голоси, запахи, дотики. Тереза уважно вдивляється в чорноту чаю. Пошепки промовляє щойно почуту історію. Слова краплина по краплині опускаються до горнятка. Вже легше. Відсунула чай з чужою історією, покликала офіціянтку. Попросила забрати чай, натомість принести кави. «І що ж ви там шепотіли чаю?» – почула біля себе. Підвела голову. Десь вона його вже бачила. Не пам'ятає. Подивилася пильніше. Скільки йому? Тридцять п'ять? Сорок? темне русяве волосся, зелені очі. «Нічого особливого», – трохи різкувато відповіла незнайомцеві. «А все ж таки, дивився їй прямо у вічі, і той погляд важко було ігнорувати». «Просила в чаю вибачення за те, що його не питимо, зухвало кинула Тереза. Вона не могла зрозуміти, що дратує її більше, те, що цей незнайомець увірвався в її простір, чи те, що вона занадто задивляється на нього. Офіціантка принесла каву. «А в кави проситимете вибачення, що питимете її?» Незнайомець сів за Терезин столик. «Вибачте, але це не ваша справа. І ви сіли за мій столик без дозволу». Тереза вдавано холодно поглянула на чоловіка. «Ви мене виганяєте?» – здивувався той. «Ні, що ви? Сидіть, будь ласка». З цими словами Тереза взяла свою каву і пересіла за сусідній столик спиною до нахаби. Заплющила очі і зробила кілька ковтків. Мабуть, зажорстко вона. Але вже як є. А голос у нього? Близький. Це так, коли тобі телефонує хтось, з ким ти не говорила півжиття. Каже «Привіт». І ти впевнена, що знаєш цей голос, але не можеш згадати звідки. Допила каву. Час додому. Попросила рахунок. Замість нього офіціантка принесла візитівочку, на звороті якої було одне єдине слово. «Вибачте». Пошукала у сумці ручку, не знайшла. Перевернула візитівку, гаразд, написала смс на вказаний там номер мобільного. За сусіднім столиком пропіщала отримана смс. -ка. Тереза обернулася і легенько осміхнулася щасливому незнайомцеві. У цю ж мить задзеленчав її мобільний. Відповіла. Просили приїхати. Якщо можна, то зараз. Тереза попрохала надіслати адресу. Підвелася. Треба викликати таксі, бо які маршрутки так пізно? «Можна провести вас додому, – незнайомець знову опинився біля неї. – Я не додому. – Тоді можна вас провести туди, куди ви йдете? – Ні, дякую, я на таксі. – Я машиною, підвезти?» Тереза пильно глянула на чоловіка. «Не думайте, я не серійний вбивця, який закатовує дівчат. – Серійний вбивця – це не найгірше, що могло б трапитися зі мною, – гірко усміхнулася вона. – А що гірше? – Усе, що могло бути найгіршим, уже трапилося». «Буду вдячна, якщо підвезете!» – Тереза назвала адресу. Їхали мовчки. Чоловік підвіз її до самого під'їзду. «Вас почекати?» – запропонував. «Ні, дякую!»